nagyon kedves és megtisztelő fölkévést ezzel indítanám is, és válaszolnék is erre az első kérdésre. Néhány videót készítettem bizonyos uh, koncerteseményeken, de egyébként a, a videós blogolás abszolút nem az én műfajom. Ebben nincsen értékítélet, de, de ilyet uh -huh. nem csináltam, és úgy néz ki, hogy most nem is áll szándékomban. Sőt, egy nagyon kicsit pontosítanék, blogot sem vezetek már, de az tény, hogy 2009-től azt hiszem 2014 végéig szinte napi aktivitással készítettem egyet. Amikor azt mondják örül, hogy mondjuk rendező vagy filmrendező, akkor ezekre a rövid etüdökre gondolnak? Igen, igen, hát. ilyenkor összevonom általában a szemüldötömet, hiszen három kis mert készítettem, hogy mondjuk így, azért havoztam egy kicsit, mert ahogyan is nevezte ezek, ezek lehetnek etüdök, kisjátékfilmek, rövid filmek. És ezeket én rendeztem, illetve egy forgatókönyvet írtam értelemszerűen mindegyikhez, illetve egy, egy, egy ilyen kis munka esetében, amelyek minimális költségvetésből kész, készülnek, készültek el. Nagyon nagy szervező munkát igényelt, tehát ezért szoktam inkább csak azt mondani, hogy készítettem. Nem árt azért az önmunkájához, hogy belekóstolt egy kicsit a másik oldalba is, ha jól veszem ki a szavaiból. A, abszolút, abszolút, egy, egy hatalmas megy élmény volt, hogy. hogy 2012-ben például elkészíthettem az elsőt. A, hát tulajdonképpen ö, azt, azt veszem alapul, hogy Bicskei Lukács színművész ingyen elvállalta. Eaj, fő... hogy nincsen ő már. Na igen. Igen, igen sajnos. Nagyon, nagyon megletett és rázotta a, a halálhíve, és pont egyébként a, a harmadik ö, kisfilmemet azzal a hölgyel forgattam, aki, aki vele együtt játszott az elsőben, de ez, ez tényleg egy, egy zárójeles kis történet. Tehát egy nagyon nagy, nagy élmény volt, és valóban sokat tanulhattam, nem csak alázatból, alázatot, nem csak segítőkészséget, hanem szakmai szempontból is nagyon sokat. És a második kisfilm, aminek Fakulás fakulása címe, ennek Tordai Tevi, most már kosó díjas művésznő vállalta el a főszerepet de de főszerepét, de amikor ez elkészült, ő ugyanolyan legenda volt, és ugyanúgy számtalan szakmai és állami kitüntetés birtokosa is. Énnek van egy olyan érdekes kis háttér története, hogy hogy, hogy ezt elszoktam mindenhol mondani, hogy szó szerint besételtem az új színház művészbejárlójába. Jeleztem, hogy Hát ez pontosan, nem tudom, gimnazista volt. Igen. És, és jeleztem ott azt hiszem a portásnak, hogy hogy a művésznővel nincsen meg, megbeszélt időpontom, nincs hozzá telefonszámom, de, de egy negyed óráig szeretném föltartani, és, és, és gondolom előbb itt van az esti előadás előtt. Van -e esetleg lehetőség el. Szólt neki, kijött, bemutatkoztunk egymásnak, és azt mondta, a művészbüfébe üljek le, foglaljak helyet, mindjárt jön, és meghallgat. Végül az lett az eredmény, hogy 3-4 órát beszélgettünk, elmondtam neki, hogy volt egy kis film, kijátszott benne, és vázoltam, hogy. Hogy, hogy őt szeretném erre fölkírni, és tetszett neki az alapötlet, elkérte a forgatókönyvet, és azt mondta, hogy elolvassa, vissza fog jelezni. Ez megtörtént az előadás szünetében, és az előadás szünetébe vissza is hívott azzal, hogy ingyen bérmentve, ahogy ő fogalmazott, szerelemből vállalja azt, hogy ezt a filmet, elvállalja ezt a főszerepet. 2017-ben már a UE egy sajtódíjjal jutalmazta azt, amit eddig elért, de ugyanakkor hogy és mikor köteleződik el egy nagyon fiatal ember a film mellett? A film mellett, ami egyszerre egy nagyon arhaikus műfaj, egyszerre pedig egy nagyon trendi műfaj, trendi akkor, hogyha mondjuk van hozzá, van rá pénz. Az európai filmnek hullámaiban vannak nagyon kiugró korszakai, de nem lehet tudni, hogy ez a mostani európai filmes korszak, ez vajon nagyon kiugró tehát miért pont a film? Hát ez egy nagyon-nagyon jogos kérdés, de nem biztos, hogy egyértelmű választ tudok adni. Tehát ebből a szempontból nem biztos, hogy jó interjú alany vagyok, de az, az tényként tudom azt állítani, hogy tényleg tíz éves se lehettem, amikor úgy nagy általánosságban a kultúra beszippantott, de különösen a film. És van egyfajta mozi bajáró szenvedélye, mert én úgy gondolom, hogy, hogy egészen más az, amit vásznon lát az ember. Színes, széles, teljesen jó mozi vásznon, és amit közönséggel néz, hiszen a mozi egy közösségi élmény. Nagyon nem beszélve, hogy, hogy, hogy filmet letölteni illegális. Életemben nem, nem töltöttem le sem filmet, sem albumot, nem is tudom, hogy kell is. És sajnálattal konstatálom azt, hogy a környezetemben szinte én vagyok egyedüliként az, aki, aki elmegy mondjuk némi túlzásra, de szinte az összes magyar filmet megnézni. Valahogy úgy van ez, hogy kijön egy évben 20 magyar film, abból én, én 18-at megnézek moziban, és nagyon nagy, nagyon nagy, és egészen másfajta élmény, de, de hogy hogy kezdődött nálam? Talán úgy, hogy, hogy megszerettem a filmeket is, és egyre inkább érdekelt, hogy mi van mögöttük, hogy készülnek, mitől lesz valaki sztárt, mi a művészi értéke, mind bukik el egy film, figyeltem a Box Office, vagyis a mozi egy top listát mikor volt blogom, rendszeresen írtam, beszámoltam erről, úgymond szaksajtot, filmvilágot, ö, olvastam már, ott jelent meg az első nyomtatott cikkem egyébként egy interjú, de a Vox mozi magazin, ami, ami inkább egy laikusabbaknak, vagy simán műkedvelőknek szóló magazin, annak azt hiszem 2008 óta az összes lapszáma megvan. Tehát valahol ez így indulhatott, és, és utalt arra is, hogy talán nem ez a korszak a filmművészetnek, az a bizonyos nagy korszak is. Ez valóban most jelen pillanatban én is úgy látom, hogyha összeké nevetni, nem is tudom, az elmúlt 50 évnek a, a termését biztos vagyok benne, hogy a utolsó 20 év nem lenne olyan hangsúlyos, mint, mint amilyen volt mondjuk a az új hullám idején, hogy hogy, hogy ezt mondjam, és az, az persze megint más kérdés, hogy, hogy most lehet, hogy nincsen olyan rálátásunk erre, de, de kevés, azt hiszem az igazi nagy művészi értéket tisztosító, uh, olyan alkotó, akivel igazán figyelnünk kéne. Azon egy győz. Jó nagy generációs, nem tudom, hogy szakadéke, majd mindjárt kiderül közöttünk, mert ha jól tudom, akkor ön 1995. február 24-én született, amit nekem nem volt nehéz megjegyezni, mert a fiam éppen ezen a napon született. Akkor véletlenül, amikor rábukkantam, akkor így nyílt a pupillám, de természetesen nem erről fog beszélgetni, hanem arról, hogy ami nekem azért itt szemet szúrt, hogy ahhoz képest, hogy ilyen fiatal ember, tehát 23 éves, 24 lesz ugye februárban, az azt ahhoz képest elég sok mindent csinál, ez az aktivitása, ez ez hát egész magasra emelte már így ezen az újfajta média rendszeren, amelyben az öngenerációja sokkal otthonosabb, mint mi vagyunk. Ugye hát én 1950-ben születtem, és hát szinte ugyanezen a napon egyébként. A, az, a, az a kérdésem, hogy, hogy láttam kiposztolva a blogján, hogy ott volt Bécsben a Paul McCartney koncerten. Hát ez nem az ön ez se. Hogy, hogy, hogy közlekedik a két generáció között, hogy érthető legyen, hogy miért ezzel vezettem föl, amivel fölvezettem a beszélgetésünket. Igen, Igen a, a kérdés felvetés teljesen jogos, hiszen alapvetőleg Polmecárn és a hasonló életkörű zenészek nem az én, én generációmnak zenélnek míg a mai napig, most nagyon színvonalasan és fantasztikusan. De azt hiszem nekem abból soha nem volt gondom, hogy a, a különböző kultúrák vagy különböző generációk között nem csak, hogy saját magamat el tudjam helyezni, nem, hogy megtaláljam, megtaláljam a közös nevezőt, hogy úgy mondjam. És hogyha most a, a zenével indítottunk, hát az én kedvenc előadóim, csupa olyan, mondjuk az élőket említeném, csupa olyan legenda, akik, akik 60 vagy 70 fölöttiek, tehát Tom jones vagy Shirley Bassett, Mavien Faithful-t, Wanda jackson Loretta Lynn, nelson említhetném. Ezért egyébként a barátai nem szokták egy kicsit így, hát... Finoman lehet csoda bogarázni, és akkor nagyon udvariasan fogalmazom, aztán, hogy ide figyelj, hát az a apád vagy a nagypapád zenéje, anyám is. Igen. igen. Ö, azt nem mondanám, hogy a barátaim ezt szóvá teszik, ismeretlenek, vagy egy-egy vagy ismerős esetleg jelzi, hogy vagy azért itt nem, nem feltétlenül ők ma a divatos, vagy a toplista vezető előadók. De egyébként, ha, ha Paul McCartney szóba kerül, neki Bécsben volt most koncertje a stadhalléban. 16.500 ember hallgatta ezt a koncertet december 4-én és 5-én is, hiszen volt egy pótkoncert is. Hiszen... Hát az én barátaim természetesen a szelfiket nagyszámban, meg az én ismerőseim Csodálom. küldték saját magukról, hogy akkor ott vannak, és egy, hát már gyerekkorukban is hogy vágytak erre, és Igen. most végre beteljesült. De nem nagyon mutatták, hogy 23-24 évesek, e, de, euró, ezreket fizetnének ilyesmire. De, de nagyon jó, hogy, hogy ezt említi, mert állati sok fiatal volt. Nagyon sokatnak valójában tényleg úgy van, hogy, hogy 50-60 fölöttiek, és egy, egy élmény volt végre életükben először másodjával látni és hallani őt. De nagyon sok olyan volt, aki, aki azért ment el, mert hogy, hogy a, nem is tudom, hogy mondjam, a apja álmát, nagyszülei álmát teljesíti be. Hát, vagy csak egy jó zenét igen. szeretett vonal. Tehát, hogy léhez, ez az akkor is jó zene, hogyha már még a nagyapáknak is tetszett. Igen. De ugyanakkor a közönségnek jelentős része 20-as, -30 30-as volt. Erről azért beszélni kell, vagy ezt észre kell venni. Mondjuk egy olyan, mondjuk a bitlist említjük, egy olyan zenekhoz, ami a pop történetben megkevülhetetlen. Tehát a hat éves ugyanúgy tud lelkesedni azokért a dalakész, mint, mint valaki a 60-as évek elején. De... Na, ilyen. és akkor ugye, hát alapvetően újságíró, és ezt az Arany Medál díjat, amit alapított, és hát nagyon lelkismeretesen gondoz, ezt, ezt azt azért nekem el kell, hogy magyarázza, hogy Köszönöm. hogyan születik egy fiatal embertől ilyen kezdeményezés. Azon kívül, hogy ez úgy néz ki, hogy egy nagyon jó marketing fogás, a saját maga intézményesét tételére. de ezen kívül mi volt az eredeti elképzelés? Azt gondolom, hogy ez úgy benne volt, hogy akkor csak mondhatjuk azt, hogy Mészáros Márton alapított egy díjat, és ez így tíz éves lassan, tehát Én hogy ez a mond, mondja. Abszolút mondhatjuk, de de nem ez volt a fő szempont. Nagyon örülök neki, hogy, hogy szóba kerülök én is, hogy, hogy a cikkekben említenek, természetesen ott vagyok a díjátadón, köszöntöm a díjazottakat, de nekem akármi, hogy hangzik, mindig az a fontos, hogy minél többen szavazzanak, minél több emberhez jusson el a díjéve, és minden évben legyen hat olyan díjazott, akivel büszkék lehetünk, akik eljönnek a Betlentévi Színházba díjat átvenni, és akinek akiknek 70-80%-ban előző évi díjazottak adják fel a kitüntetést. És hogy miért hoztam létre, ez egy nagyon, nagyon összetett, összetett kérdéskört na meg. Valószínűleg amiatt, mert egyrészt nagyon kíváncsi vagyok. Nem csak az emberi beszélgetések, hétköznapi sorsok érdekelnek, hanem a úgymond közönség, a mezei olvasó, a mezei néző színházba járvó véleménye is. Ugyanakkor a másik oldal tekintve én magam is olyan fajta vagyok, aki, aki közönségbíjakon szavaz. Adott esetben... De, hogy arra jö, azt érzékelte, hogy ez a közösségi hálózatrendszer nagyon alkalmas erre, és akkor hopám én ne csinálhatnám, meg én is. És akkor legalább engem is odafényképeznének Szoktam fogalmazni ilyen nagyon barátságtalanul. A, de a lényeget illetően én most hirtelen nem tudom megmondani, hogy vannak-e olyan díjak. Ugye tudjuk, hogy a Prima szimánál is mindenfajta szavazási technológiák vannak. Tehát van, van ennek a típusú szavazásnak kockázata most. Ehhez képest azt kell mondanom, hogy nincs nagy mellélövés vagy szétlövés az díj és az általános magyar közmegegyezés között. Tehát, hogy szerencsésen... Én magam is, igen, én magam is ezt alá tudom támasztani, és hogyha ha az egy kérdés, hogy e vagy, hogy van-e okom szégyenkezni, mondjuk bármilyen... Tehát, hogy hogyan csinálja, hogy ne hekkeljék meg ezt a rendszert? Tulajdonképpen igazán szerint semmit nem teszek emiatt, hogy hogy kordában tartsam, nincsenek, nem tudom, célzott jelölések. Az előző évi díjazottak könyvkiadóival, illetve színházaival olyan szinten kapcsolatban állok hálunk segítőim, hogy ők kiposztolják például Facebookon, vagy egy-egy hivatalos felületükön, hogy lehet szavazni. Ez valamilyen irányba teleli a, a, a nézőt, a, az olvasót, a színházba járvó, de ennél több nincsen. Én egyébként uh, ugyanezt a kérdést magamba is lejátszottam, hogy mi lesz akkor, hogyha esetleg olyan díjazott lesz, aki nem szakmai alapon kapja ezt a díjat, aki, aki mondjuk nem érdemes erre. Előző évi díjazott nekem is fegezte ezt a kérdést, hogy volt-e ilyen, mit, mit tennék akkor, ha lenne. De hála Istennek soha az életben nem találkoztam még uh, olyan díjazottal az elmúlt tíz év alatt, aki, akinek el kellett gondolkozni az. Mondjuk el kellett volna gondolkoznom az indokoltságon, hogy ő díjat kap, vagy adott esetben kinyomozni, hogy nem egy kiskaputát játszva lehető díjazott. Van egy, lesz egy kínos kérdésem, ugye velem beszélgetve, erre lehet számítani. Azt látom a Wikipédián, hogy ott valaki, és most egyébként az aranymedelnál is ez jött Földelnek lehet, hogy mások van, Ja, de a Wikipédiánál az ön nevénél, hogy valaki betámadta, hogy hát azért itt még nincs akkora teljesítmény, hogy... Nem, nem vagyok naplókész. Igen, hát megnézi. Az a lényege csak, hogy kéri, hogy vizsgálja fel a Wikipédia, hogy akkor tényleg egy akkora méretű teljesítményről van ez szó, hogy ez már itt önálló oldalként jelenjen meg. Hát ha valaki végigmegy az oldalon, akkor látja, hogy hát azért így a az írói munkássága, vagy az újságírói munkássága, de hát a koránál fogva mondjuk nem is lehet ekkora. De hát én úgy látom, hogy fontosnak tartott, hogy akkor legyen a saját Wikipédia oldala is, mert ezt nem hiszem, hogy mások Sa kezdték összekalapálni. Pedig de, saját Wikipédia oldalt nem készítettem magamnak. Számtalan olyan megjegyzés, vagy olyan thinking beállított információ szerepelt ott, amely valótlan volt, vagy kifejezetten sértő volt. Ezeket egyetlen egy alkalommal módosítottam. És akkor Az... elkezdődött a hadakozása. És, és onnantól kezdve mindenféle újabb valótlan, néhány pontos adat is szerepelt, aztán ezt követően, és, és most meg is lepett, hogy ezt mondja, hogy egy újabb változás van. Ezt nem, nem igazán követem figyelemmel, nem is tudom mikor... Nem, nem annyira érdekes, inkább akkor, hogy ne ezzel fejezzük be a beszélgetést, azt, azt kérdezzem meg, hogy... Egyébként, mert hát az én mégiscsak úgy gondolom, hogy a pálya elején áll. Kiket tekint, kiket tekint példaképeknek, mintának, olyannak, nem is tudom, hogy akkor most a filmkritikusi pálya, a kritikusi vagy a művészeti menedzseri pálya, tehát hogy mi az, amire vágyik, és hogy akkor azon belül kik a példaképei. Alapvetőleg kulturális újsághívóként szoktak vem hivatkozni, és ezzel a én ki vagyok békülve, hogy vagy a több kérdés közül egyben válaszoljak. Igen. És nagyon nagy nyomtatott sajtóolvasó vagyok. Alapból úgymond szaksajtót szak is olvasok. Filmvilágot például, ha filmről beszélünk, élet és ivadalmat, számtalan ivadalmi folyóivatot ezen kívül. És az ott megjelen cikkeket, vagy azt a minőséget, azt abszolút követendőnek tudom tartani. De. Hát lehetne bontani külön-külön műfajok novella novellakritika kapcsán, novella elemzés kapcsán, S. Sárdi Margit, eltés tanárnőnek a útmutatásai nagyon sokat, az ő szemináriuma sokat jelentett, de nem is tudom, kitemelhetné kit ki, bálónyr. Mert hogy a filmkritikában most már abszolút Igen. új hullám van vagy azt érzékelem, tehát ezek a, a vlogok, amelyek megjelennek különböző én filmekről, a én... Teljesen kivékülve azokkal... fiatal, amit nem negatívumként vagy nem a bűneként mondok, <sínt> inkább, inkább tényként -tény Inkább tényként igen. Ö, és hogy engem az nagyon izgatna, hogy az a fajta hiperaktivitás, amit, amit magáról így megtudtunk az elmúlt két nap alatt, ö, Ja, ugye az egyetemen volt csak, hogy egy pár dolgot fölsoroljunk, és amire emlékszem, hogy, a, hogy az eltén volt ö, a helyi folyóiratban, tehát a Diák Labban aktivista, aztán a Diák Journalistok Egyesületénél is nagyon intenzív, nagyon ö, aktív tevékenységet folytatott. Ezeket eddig jól mondom, ugye ezek igazak? Többé-kevésbé inkább bármilyen állam a megállapításokat. A, a Diák Journalistok Egyesületnek nem voltam tagja, de két különböző kitüntetést. Ja, eltérő években. Hát a térintet volt Igen, igen, igen. Úgyhogy így pontosítanám, de egyébként teljesen ténye, tényszerű, igen. Na és hogy maga tulajdonképpen egy abszolút egyéni kezdeményezéssel berobbant egy kicsit a kulturális életbe, és egy díjat alapított, ezekről már beszéltek a kollégáimmal. Igen. Az izgatna engem, hogy hogy látja, hogy a maga korosztálya, a maga évfolyamtársaim most nem a szó szoros értelmében, akikkel együtt jár de akik, akik kor szerint a magai tartoznak, hogy az ő fogékonyságuk milyen az ilyen aktivitásra általában, az ilyen közéleti aktivitásra? Hát szerencsés helyzetben vagyok, azzal indítanám a válaszomat, és pedig azért, mert, mert hogy olyan egyetemnek a, vagy inkább úgy mondom, hogy az egyetemen, egy olyan mesterszakot végzek, ami mi ivadalom és tudomány, ami nagyon keményen, szorosan összekötődik, összefonódik a kultúrával. Ebből kifolyólag azok a hallgatótársaim, akik le van rálátáson, vagy személyes, vagy akár mély, vagy érintő erős kapcsolatom, igencsak foglalkoznak a kultúrával, és többé-kevésbé tevékenyen is szerepet vállalnak benne. Persze az én esetem más, mert ahogyan is fölvezette, kolléga is bemutattak, kicsit fertárgazik az én, én érdeklődésem és tevékenységem. Ellentétben másoknak talán nem, nem kerül előtérve ilyen módon a tevékenysége, mert mondjuk valaki verseket ír. Tehát elsősorban Én alkotó tevékenységet végez, és maga igen. az alkotás mellett a közvetítéssel foglalkozik, és persze a közvetítésben is már alkotó teljesítményei vannak, ahogy, ahogy ismerem, vagy ahogy hallom, de hát azért ez mégis egy más szerep, amikor másokat megtalál, előtérbe tól. Persze, és sok, sok munkával jár és tényleg egyfajta alálgatot követel. Van erre is példa, tehát nem szeretném előtérbe tolni magamat semmiképpen, de de az tény, hogy számtalan alkalommal kapom azt a pozitív visszajelzést, hogy munkamániás vagyok, ahogy ön is fogalmazott, hiperaktív. És hát kell ehhez egyfajta olyan képesség, hogy az embernek legyen tényleg füle meghallani a, a, a jó dolgokat, a fontos információkat, felfigyelni jó művekre. Tehát ez kell egy, egy, egyfajta, tehát hogy nem úgy olvas például az ember, mint egy, Hiába mezei olvasó, a kritikus is, de hogy annak, aki ezzel foglalkozik, kialakul egy olyan olvasásmódja, amely egyből az interpretációt helyezi előtérbe, és egyből domán gondolja a dolgokat. Van egy másik példám is, és tényleg ez a munkámmal lesz összeköttetésbe. Tegnap egy ételembe, ételemben nevédeltem, és a pincél, aki kiszolgált, egy egykori színész volt, egy nagyon ismert és fölkapott színész, és föltűnt nekem, hogy hogy ez ő maga. Meg is kérdeztem, elmesélte a történetét néhány mondatban, és egyből, ahogy hallgattam, beindult a fejembe, hogy, hogy ezt meg kéne elírni, meg lehetne, hova lehetne lenne értelme. Tehát, hogy egy, egy másfajta hullámra kapcsolatban. Hát átad, nézőpontja van, is. és mindenről az jut eszébe, ami a magának a legfontosabb, ez a, ez a, vagy talán a leg, egyik legfontosabb, mert nem ismerem minden ízében a tevékenységét, és ez a közvetítés, a... a... Igen, ez nagyon fontosnak, fontosnak uh -huh. tartom, hogy hogy egy újsághívó egyrésztényeket közöljön, de hát, hogy van egyfajta másik betület a dolognak a kulturális újsághívásnak, amikor ítéletet mond, amikor nem csak ajánl egy művet, hanem ivadalmi recenziót él. Kritikával Én, látja el, igen. Uh -huh. Igen, és, és vannak bizonyos dolgok, amikor igenis ki kell mondani, hogy elmilyen fájó, hogy, hogy nem jó. És jelent, ez ez, ez jelenthet egy konfliktus, de úgy érzi, vagy azért mondja ezt, mert hogy talán ez az, amit kevéssé szeretnek, vagy kevéssé vállalnak ezt a kockázatot is jelentő feladatot? Erre Egy kicsit, hiány érzetnek uh, azt, hogy a magyar politikai írásban. Uh, talán túl szépen, túl szépen fogalmaznak meg bizonyos Aha. dolgokat, vagy a negatív véleményt mert nem igazán adnak lehetőséget, vagy tevet. Mondjuk csak az ivadalmat nézzük, mert nagyon sok esetben belefut a szerző olyan akadályba, hogy a szerkesztő tompítja a különböző érdekek, vagy, vagy tényleg udvariasság szempontjából a szövegét, holott az, az nem azért születik az a, az a kritika, vagy a recenzió, hogy a szerzőt bántsa, vagy támadja, hanem egy józan a fogalmazom. Nyilván egy elemző, elemző van. ambíció van. De azért most ezzel a választal egy kicsit átsúztunk általában a hazai irodalmi közéletre, illetve annak a kritikai oldalára, de egy picit, ha visszaterelem a korosztályához, mert engem ez Jó, egy olyan. kicsit most jobban, hogy látja, hogy, a, hogy a, nem is csak a művészeti irodalmi területen, de akár azon is a, a civil aktivitáshoz milyen a viszonyunk? Tehát a, az olyan típusú részvételre, ami esetleg helyi kezd, változást kezdeményez, érdekegyeztetésre, nyomásgyakorlásra irányul. Ezeket hogy látja egyébként, mint az egyetemi lapnak a munkatársa, tehát azt gondolom, hogy van erre vonatkozólag a lát, látóterében ez is benne lehet. Van, van, van abszolút is. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy, hogy nem tudtam egy oldalúan megítélni alkatfüggő, de hogy ellen és utalat nagyjából másfél évig főszerkesztőként dolgozhattam a, az ELT-nek a, a havonta megjelenő lapjánál. Voltak kritikus hangok, kritikusabbak, és voltak teljesen teljesen a politikus hangok is, és ugyanezt látom, hogy, hogy mondjuk egy politikai, társadalmi vagy egyetemet élintő esemény, itt egészen eltérő módon tudja megszólítani a, a hallgatókat. De van tábora rá. ennek? Tehát azt értem, hogy nem mindenki egy emberként ott liheg és összekarulva szalad egy vonalba, de hogy, hogy vannak-e egyáltalán érintettek, akik megszólíthatóak? Szerintem egyébként a, a legtöbb társadalmi történés, igenis, eljut a hallgatókhoz, is, és foglalkoztatja őket véleménynyilvánításos akarja. De mondjuk azt, hogy. Az, az, azt nevezem egy én függőnek, hogy ki az, aki elmegy mondjuk tüntetni, ki az, aki aláír egy petíciót. Tehát egy aktív az, lépést is tesz, nem csak elviseli. Igen. Ki az, aki, aki elfogadja azt, hogy egy tanár esetleg politikai véleményt is be lesz, hogy a mondani valójába. Uh -huh. Maga szerint egyébként, mert ugye ez mostanában az egyik internetes lap kapcsán fölmerült, de elképzelhető, hogy társadalmi kérdésekről úgy beszéljen előadó tanár, hogy, hogy, hogy az ő véleményét azt ne lehessen kiszűrni ebből, vagy ne lehessen megérteni, megismerni? Hát lehet úgy beszélni erről, és ezt tartom elejánsodnak, de, de hát ez teljesen oktató, oktatófüggő, <hým> de egyébként azt se tartom teljesen. Nagyon nagy bűnnek, hogyha ha valaki beleszözi vagy, vagy nyíltan kimondja a véleményét, kivel <tos> jóval tegye ezt. Teketünk, európai? Filmnek. Ez most egy olyan elképesztően nehéz kérdés, mert az amerikai filmnek is van olyan hulláma, ahova ugye megérkeznek aztán európai be vagy kivándorlók, ez nézőpont kérdése, és mondjuk az olasz neorealista filmek, az európai taposzai megfigyelhetők ezekben az amerikai filmekben. Tehát mit tekinthetünk európai filmnek? Én, én azt tapasztalom, hogy európai filmnek címkészítik nagyon sokáig, és ez teszik még ma is, az úgynevezett művészfilmeket, abár szerintem nincs kifejezetten művészfilmkategória. De egyébként, hogyha ha az anevikai, mond valaha komerciális filmgyártással vetjük össze őket, azért egy, egy egészen másfajta világnézetet vagy szemléletet képviselnek ezek a filmek. Nagyon sok újítás, pont az európai új hullám idézett elő, nagyon sok újítást később Hollywoodban, a 70-es, 60-as években, és mondjuk ha, ha nem is csak a technikát nézzük, a, egyfajta szabadosságot, liberálisabb világnézetet, szexualitásnak, politikusabb szemléletnek a megjelenését is elhozta az európai film. Tehát akkor azt mondja, hogy inkább témas szerint lehet abban gondolkodni, hogy európai film? Nem tudom, hogy ma ez mennyire helytálló, de valaha úgy gondolom, hogy ez így volt. Igaz, az a megnevezés, hogy európai film egy, egy, egy elemi néző számára minden Európában készült, vagy európai alkotó által európai stábban készített filmet is takarhat, de azt hiszem, hogy van egy ilyen, ilyen háttértartalma. Uh -huh. Vagy lehet. Európai filmbe mit kategóriába, most akkor tényleg ilyen önkényesen kiválasztott kategóriába sorolhatom mondjuk az olasz neorealizmust, vagy a francia új hullámot, de például mondjuk lenne egy ilyen kérdésem, tartozik, beletartozik, beletartozhat? Szerintem bele. Uh -huh. Értem, hogy miért, miért lehet problémás, de szerintem bele. Most nyilván egy szovjet új hullám, vagy, vagy, vagy nem is tudom, minek lehet, hogy Nyitni kéne egy másik kategóriát és a modern Igen. művészetet meg, megnevezni, és abban az esetben Tarkovsky mindenképpen ott lenne, hm. hogy egy kicsit kibújjak a, a pontos, konkrét válaszodás alól. De nekem szimpatikus ez az értelmezés, mert akkor egységben mondjuk tényleg ezt az önkényesen kiragadott három irányzatot, vagy hullámot azt tudom mondani, hogy a kísérleti, hosszú, snittes, majdnem filozofer, képsorokat mutató Tarkovskitól, egészen mondjuk az olasz filmek világáig, de akkor most akkor a neorealizmusból is bukkanjunk fel, és akkor mondjuk, hogy egy Antonioni, de akkor ugye még bergman mindenképpen vegyük ide, tehát hogy hol Ezt, helyezhet... De a neorealizmust említünk, tényleg visconti Deszikánát, Desiccánát, Rossellini-t, számtalan alkotót, egyből mi bekapcsolódó ember, vagy a neorealizmus és olasz filmművészet kapcsán. Uh -huh. Hol húzhatók meg a határok? Mikor mondhatjuk azt, hogy éppen hihetetlen hulláma van az európai filmnek? Hát erre nagyon, nagyon nehéz szerintem választ adni, és, és, és nálam jóval szakadhatottad emberek, sem tudják feltétlenül megmondani, hiszen itt, itt folyamatokról beszélünk, és, és egyébként nem is kell temetni a filmet, hiszen nincsen feltétlenünk feltétlenül vállátásunk arra, hogy mi az, amiben most élünk, mi az, ami most zajlik. És ugyanakkor van ez a hagyományozódás, ez a nem is tudom, úgymond apárból fiúra szállás, a folyamat jellege a fiúnek. Uh -huh. Úgyhogy szerintem biztos, hogy éveknek kell ahhoz, ahhoz eltelni, hogy egy, egy ilyen folyamatot meg tudjunk pontosan ítélni, vagy, vagy jól rálláthassunk. Van-e annak valami ritmusa, valami lekövethető mintája, hogy hogyan jelennek meg nagy jeles alkotók, és most, hogy már felmerült Bergman neve, aki kvázi akkor úgy, úgy, úgy tűnik, mintha semmiből jött volna. Aztán most már visszamenőleg persze tudjuk, hogy az Észak-európai filmnek, de a színháznak és a könyveknek, könyveknek is kiérett, kiforrott már egy, egy olyan kultúrvilága, amivel számolhatunk, de hogy van-e annak valami Érezhető ritmusa, hogy, fa, hogy, hogy valaki felbukkan egy névként, egy karakterként, egy arcként? Persze, nyilván, nyilván nem lehet ez, ez, ez véletlen. Nagyon sok társadalmi vagy, vagy politikai szituáció is közve játszhat ebben. De, de hogyha, most egy kicsit egy más íványban csak les megjegyzés nyitva mondanám, hogy a 60, ha új hullámval beszélünk... 68. Mink, igen, és a, a 60-es évek mondjuk amerikai új hulláma is nem volt egy, egy teljesen devültékből villámcsapás. Uh -huh. Azt például a Boni is nyitotta meg, azt hiszem pont 67-ben. Sokan ellenezték, fel sem ismerték a jelentőségét, de hát ott, ott ó, hogy mondjam, o-hollywoodi technikák gondolása történt. Egy már meglévő hagyománynak a folytatása, és, és nagyon sok politikai, társadalmi változásban reflektáltak, és Kellene kellenek ilyen, ilyen változások, azt hiszem ahhoz, hogy egy-egy nagy alkotó úgymond kinőhessen. De hogyha Bergman említi, hát ő maga is szindagabokat is jegyzett, forgatókönyveket is írt valaha, és nagyon tudatos, tudatosan lépett el a pályába. Pár héttel ment el Bernardo Bertolucci, akinek a filmes pályája ön, önmagában mutatja az európai filmek sok, sok rétegűségét, hiszen a, a politikai témájútól kezdve a nagyon személyes, nagyon intim tartalom, még a mainstream-szerűen nagy nevekkel dolgozó filmektől, az egészen majdnem kísérleti filmekig minden megtalálható Bertolucci esetén. Hova helyezni bertolucci -t? Szerintem nagyon kiemelkedő olasz, olasz alkotó volt, és ebbe a 77 földi életi, évet számláló földi létében fantasztikus életművet alkotott meg. Tényleg ritkán nyúlok ilyen nagy jelzőkhöz, de, de számtalan csodálatos filmje van, amelyek a, a, a létvől elmélkednek, Hát csak két filmet meg kéne nevezni, az utolsó Tangó Párizsban, mm. <gül> van most egy kisebb pikantéviája a szex jelenet miatt, de ott a lopott szépség, ezek szerintem száz év múlva is újra nézhető, és ugyanígy élvezhető filmek, de az utolsó császárt említeném, amely egyéni megjegyzésem szerint egy, egy, egy felejthetetlen, vagy egy igen értékálló film, hát ott valami egészen fantasztikus, az az epikus jelenet, ahogy az utolsó kínai császárnak a, a nem is tudom, a díjszörbszége felsorlalkozik, és számtalan ilyen jelenet van, van abban az alkotásban. Egy fiatal újságíró vagyis nagyon sokféle módon megfordulsz és érdekel téged a kultúra. Hogy hogy igazodsz el? Honnan tudod például egy, egy alkotásról, hogy ez sokat érő minőségi alkotás? Még azt sem mondom, hogy, hogy sok száz évet kibíró alkotás, csak egy értékes alkotás. Nagyon, nagyon jó a kérdés, nem is biztos, hogy tudok nagyon adekvát válaszsal szolgálni. De azt hiszem, hogy az értékvilág az, az valahogy segít meghatározni. Ezt nyilván sok minden kapcsolódik ide, nem is kell ezt részletezni feltétlenül, de, de azt hiszem, hogy saját esetemre vonatkoztatva a válaszodást kialakult egy, egy önálló szemléletmódon, uh -huh. amely integrálja mondjuk azokat a művészeket és azokat az alkotásokat, és amelyeket mondjuk a politika, a társadalom, az életkor, vagy bármi szétválaszt. Ide tudnék példát is hozni. Mikor saját esetemben így történt az, hogy, hogy ugyanúgy ismerem Vasalbertnek, vagy vagy Mílő Józsefnek a munkáit, mint, mint Nádas Péterét, Konrágy Györgyét, vagy uh -huh. más, más szerzőket is állíthatnék ellenpontba, de, de színházat is hozhatnék példaként. Amikor Botvány volt például az új színház környékén, ugyanúgy elmentem néhány alkalommal oda is, megnézni néhány előadást, mint például az Alföldi vezette nemzeti színházba, ami, ami az én <gül> színházi, nézői tapasztalatoim szerint a legjobb időszak volt, és én ezt élveztem a legjobban. Egyébként ezzel a szemlélettel tudsz másokra hatni? Maradjunk a tegeződésből, hogyha ez nem probléma. Mert azt gondolom, hogy ez az integrált szemlélet nagyon fontos, és nagyon hiányzik a mi ö, mindennapjainkból és hétköznapjainkból, hogy valóban ne egy csövön keresztül nézzük, hanem akkor nézzük meg konkrétan is és átvitt értelmés jobbra és balra, és akkor abból hátra lehet egy egész ki az, akikre Aha. tudsz hatni, vagy milyen mértékben érzed ennek a gyümölcseid. én igy igyekszem ezt tudatosan, tudatosan fejleszteni, és ö, amikor megjelent néhány nap a az új emberben és az végben egy-egy szövegen néhány hónappal ezelőtt az egyik kollégám pont, pont azt mondta nekem, hogy, hogy én így összefogom a különböző oldalakat, vagy, vagy hidat vennek. ami nyilván egy poén volt, de, de hogy ez egy, egy valamilyen szinten egy tudatos dolog is, és mindig a minőséget nézem és még talán azt, azt tudnám mondani, hogy nem szerintem az értékorientációban nagyon nagy szemete van a médiának. Nem mindegy, hogy, hogy milyen értékek felé orientálja te a nézőket. Úgy jót mondtál. Azért tetszik, hogy nem mindenki, mert azért nincsen egyfajta értékrend. Amikor te beszéltel legalább az értékrendedről, ami van, az tulajdonképpen azért egy sokfajta értékrend egy változott Igen. a tiedé. Hát. És azt olvastam itt az előbbi beszélgetésben, hogy, hogy kicsit olyan, mint át akarod karolni mind a két oldalt, egy széles hát, változás. Hát. Ez, ez valahol, valahol tudatos, és, és amit előbb mondtál, vagy, vagy igen, hogy szóval ez... emberek vagyunk, erre reflektálnunk ezzel, uh -huh. nincsenek velünk született értékek, azt hiszem, hogy ezeket idővel, idővel sajátítjuk el, de mégiscsak egy civilizációban élünk, és szerintem annak viszont az egyik feltétele az, hogy, hogy legyenek értékeink, is, és ezt nyilván formálni kell, és... És az, az, azt én nagyon nem tartom helyesnek, hogy csak A oldal, meg B oldalon, és a kettő között nincsen átjárás. Csak amit most mondtál példát, az érdekes, hogy itt a bizonyos kulturális hogy tetszik, konfliktusok, meg az értékes művek egymás mellett megjelennek a nyilvánosság előtt. Tehát itt azért csomó kulturális ütközetek folytak az elmúlt időszakban sok esetben, amiből te egyet-kettőt idéztél, és mások esetben meg értékes művek, vagy alkotók voltak. És ugye megmozgatja a médiumokat, csak hogy az egyik ugye az Szól, a másik pedig valami szenzációról, vagy buliról, vagy valami konfliktusról szól. Hát igen, és az egy, egy feladat, hogy, hogy valahogy az ember szét tudja ezt választani. Hogyha visszamennénk az időbe, és, és már eltűnt példákat hoznénk, uh, mondjuk, nem is tudom, kit mondjak, Shakespeare. Hát hmm. ne egyszerűsített állásfond, a maga idejében úgymond popkulturális művek számítottak, azok a munkák, most meg a magas kultúra vésze, hiába népszerű. Vagy a, Júl, a Romeo és Julia dramaturgiailag elég gyenge, hogyha ha, ha most ezt, ezt említeném, de de ez talán van. a bitlis is ilyen, hogy, hogy azért ott is végbe ment egyfajta kanonizáció az évek alatt. Tehát a bankbáról is ugyanezt lehetne mondani, hogy ott sincs minden tulajdonképpen, nem egy átcsattan, hogy tartalmi szempontból izgalmas a dolog, de struktúrálisan, vagy színászból, nekem is én hát, nem szörnyű. De, ez azért, azért de, de nem én pontosan... Nem. Ezért, ezért tartom igazán fontosnak az indító kérdés, hogy hogyan tudunk igazából eligazodni ebben a nagy csörömpölő világban, mert Szabolcska is stár volt a maga idejében, tud, pontosan tudjuk, és hát igen, ki is lehetett csúfolni karinti nyelvén őt, ugye? Nagyon elbizonytalanodok itt, hogy tudok-e helyes választani, de én azt hiszem, hogy a művészetet vagy a művésziséget egyfajta önreflexív képesség különbözteti. És, és egy szöveg önmagában, alapvetőleg ivadalom az, ami igazán érdekel, és amiben egy kicsivel jobban el vagyok mélyülben, és ezért térnék át a zenével ide, tehát én nem gondolom azt, hogy egy szöveg önmagában nem, vagy azt gondolom, hogy egy szöveg magában nem művészi, de hát hogy művészkezek között abszolút azzá tud válni. Uh -huh. És, és ahhoz, hogy ezeket meg fölismerjük, kell egyfajta tudás nyilván, jártasság akár a humántudományokban, a művészetben kell egyfajta nyitottság, és tényleg a tapasztalat, ami még, még nagyon fontos. Uh, annyi arra lennék kíváncsi egyébként, hogy uh, ugye én, én nagyon rokonszemesnek találom azt, hogy te lövészárkokat be akarod temetni, vagy azt a lövészárkot, amit most... most... <gül> ez egy szubjektív. vele minden, azt gondolom, hogy a civil rádiót profiába ez abszolút uh, beleillik, ez az objektív és lövészárok temető uh, uh -huh. attitűd. Uh, mennyi kritikát kapsz te ezért? Mert azt gondolom, hogy azok az emberek, akik a saját lábukon akarnak megállni, és egy irányban sem köteleződnek el, ez lehet, tehát akár most a teljes kultúra, de ez minden területen Igen. érezhető, az bizony legtöbbször annak van kitéve, hogy minden irányból lövik. Vagy minden irányból simogatják, de ez nem Magyarország azért általában. Te melyik? Én nem érzem úgy, hogy, hogy, hogy egy célkevezbe lennék, uh -huh. vagy hogy minden oldalból támadnának. Inkább azt fogalmaznám meg, hogy nagyon sok esetben falakba ütközött. Például egy újságnak fölkínálok egy témát, és azzal kell szembesülnöm, hogy ideológiai, mint sem művészi, vagy bármilyen más alapon. Uh -huh. Kévi, téma javaslat. Most, hogy így mondtad, az, az jutott eszembe, miközben erről beszélgettük, hogy mennyire fontos lenne, hogyha erősebb lenne a magyar kritikai műfaj, Úgy tetszik, hogy tetszik, hogyha az irodalművészetkritika művészet egy kicsit ilyen szempontból erőteljesebben mutatná meg, hogy hogyan látják az egyes kritikusok, és természetesen ezeknek nem kell homogén ugyanarról a dologról szólnia. Tehát, hogy segítsen a hallgatóban, nézőben és látóban és mindenféle művészet élvezőben egy, egyfajta gondolkodással való késztetést. Azt, hogy igazából gondolkodjunk el, hogy hogyan kapcsolódunk ahhoz az értekez, mennyire van közünk hozzá, Ez pedig szükség van a kritikára, a mindenkori kritikára. Te, teljesen, teljesen így gondolom én is, és csak alátámasztani tudom, és egyébként én mondjuk a nyomtatott sajtónak vagyok a nagy híve, és, és nagyon nagy boldogsággal tud eltölteni, hogyha egy-egy labban tényleg olyan minőségi kultúra vitikával találkozok, mm. azért tényleg el tudok teljesen nevülni. Mm. És, és valahogy úgy gondolom, hogy a, a, a sajtónak igen, csak nagy hatást kéne kifejtenie. Vagy ha nagy hatást tud kifejteni még most is a műveltségben, a magas művészet képzésével csak lehet, hogy így ezt a kritikai vonalat kicsit fejleszteni, vagy erősíteni kellene. Ez az egész országi vágy gondolom, mert hogy a kritikus gondolkodás az a gondolkodást feltételezi, tehát a kettő összefüggésben. Marci, Marci, most már csak egyetlen fontos kérdésünk van tulajdonképpen minden utolsó, a hét utolsó napján hét emberének mindig főszoktuk tenni ezt a kérdést, hogy hogyan érezted magad velünk. Tehát hogyan érezted magad velünk? egészen szokat nem élni volt, hogy különböző napon egymás után intervút készítettetek velen, de teljesen pozitív volt, és köszönöm a lehetőséget. Meg köszönjük a beszélgetést, és hallgat most tovább lehet. is a Civil Rádiót mindenképpen, és köszönjük velünk most, Jó minden köszönöm, szépen, szépen, szépen, szépen. Szépen, szépen. köszönöm vis szépen. viszont hallásra.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 Kids from one to 92 Although it's been said Many times, many ways Merry Christmas